Ya dhasma alhusna ya kwako na uongofu.com. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah salatu wassalamu ala ashir wal Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Amma Tumekuwa na wewe katika sehemu ya 4 katika zile sehemu ambazo tumekuwa sehemu ya tatu ambayo tumekukumbusha Yena wafungamana na adhabu ya yule ambaye atakuwa ni bahili asitoe mali kumbuka kwamba hii ni nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za dini ya Kiislamu na utoaji wa zaka kwa yule ambaye atakuwa na uwezo Uh, tumekumbusha adhabu ya akhirah tunataka vile vile tukumbushe adhabu ya duniani ambayo wataipata yule ambaye hata zaka na hii ni sehemu ya 4 hii ni sehemu ya 4 miongoni mwa zile sehemu uh, ambazo tumezipanga kuzieleza katika hadithi hii ya tatu hadithi hii ya tatu vile vile tutaeleza um, adhabu ya duniani ambayo wataipata yule bahili Mama Aisha radiyallahu anha asema Samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ilimskiya mtume akisema ma, khala, ma, khal, ma khalat sadaqatu malan qat illa ahalakat asema mtume alayhi salatu wasalam ma khalat sadaqatun malan yani sadaqa haikuchanganyika na mali na ikawa lewi illa ahalakatu isipokuwa sadaka ile ambayo ilikuwa itolewe au zaka ile ilikuwa itolewe ikabakishwa pale kwenye ile mali basi ile zaka itapoteza mali kama ile na akasema mtume alayhi salatu wasalam wa yamna'u zakata amwalihim wala binadamu hawakuwa ni wenye kuzuia zaka za mali zao ila muni alqatr isipokuwa wao binadamu muni alqatra huni mvua. Yaani wanadamu wakiwa na tabia kuzu ya kuzuia mali, wasitoe zaka na uwezo wanao na mali ile imefikiwa na haul imezungukiwa na mwaka na masharti yamekamilika, basi huwa ni sababu ya wao kukosa mvua kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni baadhi ya adhabu za kidunia ambazo mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka kuwawekea binadamu. Aa, vile vile nguzo ya nne nayo ni Hajjul Bait. Nguzo ya nne ni nguzo ya tatu ni Hajjul Bait ambayo maana yake ni kuhiji nyumba kongwe ya Allah subhana wataala Ta'ala wal na Hija au al kama ilivyokuja katika riwaya tofauti tofauti kisheria ni itiyanu bimana sikil haji. ni kuyaendea uzitekeleza ibada za haj alati sharaa Allahu ta'ala zile ambazo mwenyezi Mungu ameziweka na hukumu ya haji ndugu zangu katika imani ni wajibu kwa kila mtu ambaye anaweza kuitekeleza ibada haj mara katika umri yani unafanya mara moja katika umri na ukifanya zaidi ya mara moja basi ile ziada na ni sunna lakini ile ambao ni wajibu ni mara moja katika maisha yako tekeleza ibada ile ya haji kwa mara moja katika maisha yako. Tutaeleza baadhi ya faida vile vile miongoni mwa faida za haji ni kwamba al-hajj min afdhalil a'mali allati yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbi. Hija ni miongoni mwa amali kubwa kabisa, bora kabisa ambazo mwanadamu hujikurubisha nazo kwa Allah subhanahu wa hii ni faida ya kwanza. Yaani mwanadamu anapoitekeleza ibada haji kama inavyotakikana basi atakuwa amefanya ibada kubwa zaidi inayomkaribisha inayomkurubisha yeye na Allah subhana wa Vile vile al-hajj yani hija inatabia yunqis sahibahu minadhunubi wal khata'i yule mwenye kuhiji kutokamana na madhambi na makosa aliyoyafanya kama binadamu. Haji inasafisha, haji ni ina sabuni ya kusafisha madhambi yetu. Ikiwa itatekelezwa haji ile kama alivyoitekeleza mwenyewe Mtume Alihi salatu wasalam. Vilevile alhajjul al mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljannah. Yaani hajj mabrur haina malipo mengine isipokuwa ni pepo. Yaani hajj mabururu ni ile hija ambayo layu khalithuhu alithmu, ni ile haji ambayo imetekelezwa na aliitekeleza hakofanya madhambi itakuwa haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhana wa ta'ala kama ilivyokuja katika uh, sahih Bukhari hadithi ambayo imepokae Imam Malik akasema mtume عليه الصلاه والسلام wal hajjul mabrur lahu jazaa'un illa al haina malipo isipokuwa ni pepo Nguzo ya mwisho nguzo wa tano wa saumu ramadhan na kufunga mwezi wa ramadhani. Yaani kufunga mwezi wa ramadhani ni miongoni mwanguzo za dini ya Kiislamu. Na somu kisheria insaqu anilmuftiratati ala wajhin makhsus. maaniya yani kujizuia na kila jambo ambalo linafunguza kwa njia ya hasa ni kaibada ambayo mwenyewe mwenye mtume ameifundisha pamoja na kuwekania, na ibada hii ya Som imefaradhishwa katika mwezi wa Shaabani maka wa pili wa kalenda ya Islam hukumu ya somu ikhwatuul kirami nini hukumu ya Som. Saum Som ni wajibu kwa kila muislam yani ni lazima kwa kila muislamu mwanamume muislam mwanamke aliyebalege aliyena timamu ambaye amesalimika na maradhi ambayo yanazuia ye kufunga ikiwa uko katika hali hiyo basi somu kwako ni lazima kuitekeleza kama alivyoleza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ayuhal ladhina amanu ayinyi mliowaamini kutiba alaykumusiyamum nyinyi kufunga kama kutiba alal ladhina min qablikum kama livafaradhishiwa wale waliokuwa kabla enu yenu nyinyi la'alla taktumtataqun ili mupate kumcha mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo so ni nguzo ya tano miongoni mwa nguzo za dini ya Kiislamu na nguzo ambayo kama tulivyoeleza imefaradhishwa au imewekwa katika dini ya Kiislamu kuwa ni faradhi katika mwaka wa pili wa kalenda ya Kiislamu vile, vile kabla hatujamaliza tungependa kueleza pengine faida moja au mbili ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezoeka kwa wakati anapotekeleza ibada hii ya funga Miongoni mwa faida za funga nazo ni faida za kiroho taban kwamba lillahi ta'ala mubtaghiyan ma a'ada Allah subhanahu wa ta'ala lahu Ana Mwenyezi Mungu atamsamehe makosa yake yule mwenye kufunga kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala Hii ni faida kubwa kabisa miongoni mwa faida za ibada hii ya somo. Kwa mba unapofunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za Allah subhana wa Ta'ala basi utapata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Hii ni faida ya kwanza. Faida ya pili um, yakunu sababan limahyidh dhunubi Aydan, Funga ni sababu ya wewe kufutiwa madhambi yako. Yani, katika madhambi uliyoyatekeleza kipindi kile na madhambi ya nyuma vile vile yanakuwa ni sababu ya wewe kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama vileza Mtume Alihi salatu wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, katika mukhtasar eh, ya Muslim lil Sheikh Albani asema wa ramadan ila ramadhan na ramadhani mpaka ramadhani nyingine baina hunna Una msamaha wa yale makosa yaliyofanywa katika nyakati hizi idha tinbatil kabair wakati wanapoepukwa madhambi makubwa makubwa yani yanapoepukwa madhambi makubwa makubwa inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa makosa yako tunaomba Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atujalie tuwe wenye kuyasikia maneno na leo bora zaidi kwa hapa tutakuwa tumekamilisha hadithi ya tatu sombi Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi ya imeletwa kwako na uongofu.com